Розділ 65. Зненацька в ІТ прокидається. Вона і не помітила, як заснула. Мабуть, заколесала шерахтіння лопасти. Вона просто капець, як втомилась. От у чому річ. «Що за хуйня з моєю мережею?» – вигукує Елбо Райф. Ніхто не відповідає, – повідомляє пілот-росіянець. Ні Плот, ні Еле, ні Х'юстон. Тоді зв'яжи мене з Лаксом по телефону!» – наказує Райф. «Получу на Х'юстон. Дотягнемо до кампуса, і там розберемося, що це за херня». Пілот клацає кнопками на панелі. «Єсь проблема! Яка?» Пілот сокрушно хитає головою. «Хтось паскудить на лінії небафону! Нас глушать!» «Можливо, я зможу пробитися на лінію?» Пропонує президент. Райф лише обдарував його промовистим поглядом. Мовляв, давай, спробуй мудила. «Сука, є в когось четвертак?» Горланить Райф. Френк і Тоні на мить це пиніють. «Нам треба сісти біля першого ж таксофону і зробити клятий дзвінок!» Регоче. Можете собі уявити, я і дзвоню з таксофона. За мить Войті визирає з вікна і здивовано завмирає. Під ними справжня суша. Теплим піщаним узбережжям звивається шосе на дві смуги. Каліфорнія. Гелікоптер сповільнюється, знижується, летить уздовж лінії шосе. Шосе переважно не захарашене пластиком і неоновим світлом, але вже невдовзі вони влітають у франшизне гетто, збудоване бабіть шосе там, де воно трохи відходить від пляжу. І він до сідає на парковку купи лети. На щастя, парковка майже порожня, тож вони нікому не знесли лопастями голови. Кілька хлопчаків грають всередині у відеоігри і майже не звертають уваги на проголомшливу появу вертольота. У АйТі і Рада, і страшенно соромно перебувати в компанії цих старих пердунів. Гелікоптер сідає, гвинти обертаються в холосту, а Елбо Брайв виступає з нього і біжить до вмонтованого у фасад таксофона. Ці чуваки виявилися достатньо тупими, щоб посадити її на переднє сидіння, біля самого вогнегасника. Чому б не скористатися з цього? Вона зриває його зі скоби, водночас висмикуючи запобіжник і спрямовує в обличчя Тоні. Нічого не стається. «Та бля!» – кричить вона, кидаючи вогнегасник у Тоні, чи радше штовхаючи його в тому напрямку. Тоні нахиляється, перехоплює її зап'ястя, проте сили удару вистачає, щоб трохи збити з нього крутизну. Це дає Войті достатньо часу, щоб перекинути ноги за борт. Усе йде по пизді. Одна з її кишень розстебнулася, і коли дівчина випадає з гелікоптера, скоба на який висів вогнегасник, чіпляється за кишеню і міцно її тримає. Поки Войті встигає звільнитися, Тоні приходить до тями і стає навкарачки, щоб хопити її за руку. Вона ухиляється. Виривається назовні і мчить парковкою. Ззаду її перекриває дорогу купи і лити, а з боків – високий паркан, що відділяє заклад від храму Нового Водолія та Великого Гонконгу містера Лі. Єдиний шлях до порятунку – виїзд, Дорогу по той бік вертольота, але пілоти Френк і Тоні вже повистрибували назовні і загороджують і цей останній вихід. На допомогу храму нового Водолія сподіватися й годі. І якщо вона благатиме навколішки, можливо, наступного тижня вони включать її у свої мантри. А от великий Гонконг – інша річ. Вона біжить де і намагається її перелізти. Восьмифутова сітка з гострою стрічкою на горі. Але її одяг захистить від леза. Принаймні частково. Вона встигає видертися десь до половини, а тоді м'які, але сильні руки хапають її за пояс. Біла смуга закінчилася. Елбо Брайф знімає її з огорожі. Вона безпорадно місить повітря руками і ногами. Він заткує кілька кроків, тоді повертається і несе її назад до гелікоптера. У АйТі озирається на франшизу Гонконгу. Так близько. На браковці хтось є. Кур'єр щойно з'їхав із шосе, розслаблений байдужий до всього. Гей! Hey! гукає вона. Дотягується рукою і смикає перемикач на комбінезоні, вмикаючи блакитно помаранчеву підсвітку. Гей, я кур'єрка! Мене звати УАЙТІ! Ці маніяки мене викрали!» «Ого!» – вигукує кур'єр. «Оце так лажа!» – тоді щось запитує неї. Але вона не чує, бо лопаті вертольота надто шумлять. «Мене везуть у ЛАКС!» – кричить вона на все горло. Тут Райф жбурляє її всередину головою вперед, і гелікоптер злітає, за ним пильно стежать антени на даху великого Гонконгу. Кур'єр на парковці також спостерігає за злетом. Виглядає круто, а на гелікоптері ще й купа офігенних пушок, але чуваки якось уже надто круто взялися за те дівчисько. Хлопець дістає з чохла персональний телефон, з'єднується з командним центром Ради КС і натискає велику червону кнопку. Набирає код. 2500 кур'єрів зібралися на укріплених бетоном берегах річки Елей, внизу біля її русла. Віталій Чорнобиль і його ядерні поплавлення саме лабають реально крутий фрагмент свого наступного хітового символу – клінстержня керування. Кілька кур'єрів використовують пісню як саундтрек, щоб покрасуватися на скейтах, фінтуючи на бетонних скелях берегів. Тільки Віталія і тільки наживо може дати їм достатньо дозняк адреналіну, щоб вони почали гасати крутими берегами на швидкості 80 кілометрів за годину, не наїбнувшись при цьому на бетон. А тоді темна маса фанатів ядерних поплавлених перетворюється на буремну помаранчево-червону галактику, коли спалахують 2500 нових зірок. Будовище просто виносить мозок, і спершу всі думають, що це візуал Віталія та його віджеїв. Ніби вся Юрма водночас клацнула за пальничками, тільки світіння, скравіша і більш організована. Всі кур'єри дивляться вниз, на пояси, і бачать, що на персональних телефонах блимають червоні лампочки. Здається, якийсь бідолаха-скейтер набрав код. У франшизі великого Гонконгу містера Лі на околицях Фенікса прокидається щорад номер Б-782. Фідо прокидається, бо сьогодні гавкають песики. Гавкають завжди. Переважно десь дуже далеко. Фідо знає, що далекий гавкіт не такий важливий, як гавкіт поблизу, тож нерідко навіть не прокидається. Але іноді у далекому гавкуті лунає особливий звук, від якого Фідо збуджується і не може не прокинутися. Зараз він чує саме такий гавкіт. Він лунає далеко, але наполегливо. Якийсь гарний песик дуже засмучений. Такий засмучений, що його гавкіт долетає до всіх песиків з грає. гавкіт. Він теж збуджується. Якісь погані незнайомці щойно були дуже близько від подвір'я хорошого песика. Вони були у літаці, у них купа зброї. Фідо не дуже любить зброю. Якось незнайомець його підстрелив, йому було боляче. Тоді гарна дівчинка йому допомогла. Це дуже погані незнайомці. Будь-який хороший песик захоче зробити їм боляче, щоб вони пішли геть. Фідо слухає гавкіт і бачить, як вони виглядають. Чує, як вони звучать. Якщо хтось із цих дуже поганих незнайомців раптом підійде до його подвір'я, він дуже засмутиться. Тоді Фідо помічає, що погані незнайомці за кимось женуться. Він знає, що вони роблять їй боляче, бо чує її голос і відчуває, як вона рухається. Погані незнайомці женуться за дівчинкою, яка його любить. Фідо починає лютувати, як ніколи раніше. Навіть більше, ніж коли його давно підстрелив поганий чоловік. Його робота – не підпускати поганих незнайомців до подвір'я. Більше він нічого не робить. Але набагато важливіше захистити гарну дівчинку, яка його любить. Це найважливіше з усього. І ніщо його не зупинить. Навіть паркан. Паркан дуже високий, але він пригадує, що колись давно вмів стрибати вище голови. Фідо виходить зі своєї буди, присідає на довгих лапах, перестрибує паркан, перш ніж встигає пригадати, що не вміє стрибати через паркани. Ця суперечність проходить повз нього, і він песик, тому саморефлексія не належить до його сильних сторін. Гавкіт переходить в якесь інше місце, далеко-далеко. Всі гарні песики, котрі живуть у цьому далекому-далекому місці, тепер знають, що їм треба пильнувати дуже поганих незнайомців та дівчинку, яка любить Фідо, бо вони рухаються саме туди. Фідо по думці бачить це місце. Воно велике, просторе, пласке, відкрите, там дуже гарно ганятися за фрізбі. Там багато великих літалок, поруч є кілька дворів, де живуть гарні песики. Фідо чує, як гарні песики гавкають у відповідь. Він знає, де вони, далеко. Але туди можна дістатися вулицями. Фідо знає цілу купу різних вулиць, просто біжить і знає, куди йому треба. Спершу Б-782 залишає за собою лише смугу яскравих іскор на центральній вулиці франшизного гетто, а коли він опиняється на довгому прямому відрізку шосе, доки за його присутності поповнюють фейерверки блакитного захисного скла, яке швидко вкриває всі чотири смуги, коли вікна та вітрові шиби автівок порскають з рам, злітаючи в повітрі, наче бризки води за швидкісним катером. У рамках добросусідської політики містер Лі в населених зонах там заборонено перевищувати швидкість звуку. Але Фідо надто квапиться, щоб перейматися добросусідською політикою. До біса звуковий бар'єр. Нехай гримить.